Egyre bentebb kerülni a bőr alá, a világ világbőre alá vajja. Legújabb regényében a vakrepülés, már a címnek is mennyi értelmezés lehetséges. Egy kimetszett év kapcsán a kamasz fiú beszél életről, szabadságról, egy korról. Kísérlet a, kísérlet a nyelvel is, a nyelv határairól, határon túliságáról, Vendégünk Solymosi Bálint író, én Marton Éva vagyok, tartsanak velünk. hogy itt a műsorban lenni szokott a vendég mindig hoz magával valamilyen szöveget, és az nekem nagyon izgalmas volt, hogy, és az elangzik majd később, hogy hoztál egy verset is, meg hoztál a regényből egy rövid részletet a vakrepülésből, és az nagyon izgalmas, hogy te hogyan építkeztél onnantól kezdve, és akkor behozom azért a képzőművészetet, a zenét is, hogy alapvetően a prózaiságodban, az írásodban, hogy jutsz el a, és a lírát is egyfajta töredéknek gondolom, hogy jutszel ezekből a töredékekből, a fragmentumokból, odáig, hogy megszülessen majd ez a regény, tehát, hogy, hogy mennyire tényleg ezek egyfajta előképe is, és nagyon sokszor, ráadásul a regény reflektál a korábbi verseidre, főleg a tiszta sor kötetednek néhány a régi verseire, nagyon szépen visszautalások vannak. Tehát, hogy hogyan kapcsolódik össze nálad léra és próza? Üdvözlök! Mindenkét, üdvözlöm a hallgatókat! A állandó folyamatos építkezésnek lehet itt válni, amit művelek. Nyilvánvalóan arról szólnak ezek az események, illetve az általam, Érdekesnek vélt ö, ö, témák, hogy azoknak milyen a jellege. És ö, jellegüknél fogva lesz vers, illetve, illetve olyan jegyzett anyag, amiről már tudom, hogy valami beépülni fog. Ö, régi prózaírói gyakorlatomnak megfelelően azt is tudtam, hogy miből lesz novella miből lesz kis próza, és azt is tudtam, szintén sajátosságainál, a, tör, a töredékek, amiket nem töredéknek, hanem hol jegyzetnek, hol egy másfél oldalas prózának találok, az, azok a simán ö, pakolódtak át egyik dosszéből a másikba, úgyhogy hármat, négyet is lehetett vezetni, hogy ez egy kis próza lesz, ebből pedig a regényhez készül majd valamiféle jegyzetanyag, illetve hogyha valami olyan sűrű, ugye ez egy ez egy alapvető költői készség, nem tudom ezt most hirtelenjében másnak nevezni, amikor szintén világos volt, hogy ez egy megdolgozandó verse anyagnak a mondata. Az nagyon izgalmas, amit mondasz, de hogy ha így a fejedben szerkesztődik maga a szerkezete egy-egy dolognak meg a műfaja, és tudom, hogy a nyelv az egy központi kérdés, hogy megtalálni a nyelvet, vagy megtalálni az adott szerkezethez a nyelvet, és hogy a, előbb megvan a szerkezet, és ahhoz te keresel nyelvet, vagy pedig van egy nyelv, ami ráhúzható arra a szerkezetre, ami jegyzett már a megfelelő fiókban van? Hát ezek nagyon bonyolult dolgok. De tényleg bonyolult dolgok, de megpróbálok értetően erről beszélni. Az általában... Általában megszületik számomra mindig nyilvánvalóan, evidensen egy struktúra, egy forma. És a, ezt kell majd belakni. E, oh, de ezt kell jó majd szó, belakni. Ez a belakni. Ezt kell majd belakni, ugye? Hát a, ugye a régi építész Ugye meg, megszületik az, hogy milyen szerkezet, hogyan, és, és aztán szépen épül. Tehát Na de tegyen. hát a belakni szót használod, abban ott van uh, nagyon erősen az otthonosság is. Tehát, hogy egy szövegnek az otthonossága mit jelent. Rendkívül fontos, rendkívül fontos, ugyanis uh, elő vagy utóbb a, a szerzőnek uh, otthon, kell érezni a magát abban a térben, amit, amit megteremtett. Tehát amikor te mondjuk évtizedeken keresztül írod a vakrepülést, akkor az otthonosság hiányzott belőle évtizedekig, vagy a nyelva, meg a, a, az ehhez passzoló nyelv? Ez egyet jelent. Otthonosság és nyelv egyet jelent. Beszéljünk majd erről, itt folytatjuk, csak előtte hallgassuk meg Jefferson airplane a White rabbit -et. Most, mint a vendégem Jefferson Airplane-tól hallottuk a Vált et és akkor ott hagytuk abba, hogy műfajok, és azért az, az érdekes, hogy a vers és a próza között az egyik azért sokkal egyirányúbb vagy egyszerűbb a próza, azt gondolom, hogy sokkal több fele enged. Tehát, hogy amikor te megtalálod a prózát, akkor lehet, hogy az is visz a próza fele, hogy szűk lesz a vers. Ha ez... Azt hiszem, azt hiszem, hogy valamit nem lehet elmondani versben, és valamit nem lehet elmondani prózában. Mi Tehát... az, ami a versben mondható el? Hát, amit... Itt uh, idéztél, rögtön az elején, egyre bentebb. Ugye ezt uh, eléggé nehezen bírja a próza. Tehát ezt a zsigeri. Uh, szívmarcangolásos dolgokat, azt az én nagyon nehezen bírja. De, Na, hát de te a... mégis ezt csinálod a prózáddal, hogy ezt a szívmarkolásos bőralámenüst? Igen, igen, a... általában ezt, de a vakrepülésnél viszont szükségszerűen ez volt a választásom. Azért mondom, hogy szükségszerű volt ez, mert ennek a, ennek a kamas fiúnak a, a történetét én nem emlékezőben szerettem volna elmondani, visszaemlékezőben egy, egy olyan ember részéről, aki már sokat tud igyekeztem, igyekeztem visszavenni azokat a szinte látomásszerű ö, éveket, amit egy kamasz átél. Azt a nyelvet kellett megtalálni, ami játszódik 1977-ben, de azért megbonyolítottad avval, vagy legalábbis az időt egy kicsit fölborzoltad avval, hogy ugye itt a dátumok 1996, a 34 éves fiatal ember 94 vagy 94, 77-et idézi, föl mindezt sok-sok évtized alatt. Tehát, ugye ezt a 77 es nyelvet kellett megtanulni ennek a 17 éves fiúnak a nyelvét. Ez a lényeg, ez a lényeg, hogy, hogy egy 17 18 éves fiúnak a hangját kellett, az érzelmi a befolyásoltságait, ugye, a, hogy mi akar, és mi nem akar lenni. Ez elég közhelyszerű, hogy, hogy ez a 16-tól 19-ig tartó időszak valójában egy újászületés időszaka. A regényben el, éppen elég szerel is hangzik, hogy mi volna, ha újjászületni. A, ez egy újjászületés, ez egy borzasztó processzus. Erről nagyon, ugye, mint szülők, hajlamosak vagyunk megfeledkezni, mert csak arról beszélünk, hogy problémás a gyerek. De közben már hát, a, hát persze, hogy problémás, de ez nem annyira érdekes, mint sem az, hogy ő most ki akarja találni magát, 15-19 éves kora között mondjuk, ki akarja találni majd azt, hogy hogyan szeretné látni magát, fiatal férfiként, fiatal nőként, és, és ebben az a fantasztikus, hogy, hogy közben gondolkodtam ezen, hogy, hogy azt hiszem, hogy egy egy ilyen kamasznak, nincsenek boldogság képzetei. Hát szűz Abszolút, abszolút szűz. Nincsenek képzetei arról, hogy én most boldog szeretnék majd lenni. Tehát ez baromság, bocsánat, mármint az új, a médiák által nyomatott szférákra értem ezt, Nincsenek ilyen képzetei, szűz, szűz. Boldog Ö, még, és akkor hát a regény ön, ön, önmagában valamiféle. Amiről rem, majd beszéljünk a felolvasás utánát, Utána hát attól ember. izgalmas, hogy van a remény, a 17 éves reménye, és azért mégiscsak reflektál erre a reményre a 34 meg az 50-es. Először azt kérem, hogy hoztál egy verset, és hogy akkor azt olvast föl, és utána majd a regényből is hallunk részletet. Egy úgy készülő ö, verseskönyvről van szó. Ez a verseskönyv szintén megkonstruált, és ö, ebből olvasok fel egy darabot, illetve az út. Utolsó versek egyikét. Ennek a címe A Rózsafűzér királynője, vagy egy utazó napjai. A címe meg Sziget, Szavon Lilla, ez Finnország. Mondjuk el rendesen, hogy esett, biztatja magát az utazó, hogy esett a fény, ha ugyan fény volt, és nem egy arany málinkó ebben ő szárnya. Hogy esett a gyalogút egy keskeny sávjára amely így egyszerűen a szerelmesek képtelen zónájává lett, felizzó, majd áttetszően vöröses sárga zóna, mit emészteni kezd, aztán visszahány a kín felborulni kész rendje. Az is lehet, az éjtükrének vágyvilága ez, ahol állunk a rózsafüzér királynőjével, amely világ vagy ráakad valamire, vagy nem a végtelennek tűnő vacak éjszakai körülmények közt. Legyünk néma én, túl a szem, és túl a nyelv szeszélyén, számoljunk be arról, mondja az utazó, hogy feszül egymásnak a kaland és a szem, a száj, az arc, a kész szépsége, írom föl jegyzetfüzetembe. El kell forduljak, elfordulok, hó, Szikhó, szikrázó munka, egy illuminációtól mentes napot követően, és akarva nem akarva, mintha először lépnék lábamnál egy fekete négyzet. Mi ez? Valami otthonos? Valami boldogságféle? Minden esetre nem emberléptékű. Megpróbálom megkerülni, újra is megint, hogy valami hidegre lejjeg, nem megy. Menjünk akkor, menjünk tovább az olavinlinna várkastély felé, mely vizektől körülölelve a száimmató rendszerrel és csillagokkal, azaz tündéri kiüliségekkel. Vagy maradjunk, legyen ez a jelen tárgyszerű hidege, ahol se vágy, se nyugalom, se fönt, se lent, legyünk itt, becsomagolva egy ismeretlen terep vad lüktetésébe, mely a fekete négyzet sekéje, mely szántóföld, vagy égbolt vagy tó, erre a haók kívessi, arra a féljavessi, vagy ez, mondja az utazó, hogy belavakultunk az életbe. Csontváz hullámok, acélkékek, a féle zöld hűlés, névtelen énünk, egy aranymálinkó figyel, alatt a hótakart fű a gyérfű, és gyámoltalan háziak. Egy család ruhát tereget kikoptak kínjaikból, kifogytak a birtoklásból, és kiszédültek az álhatatosságból, de azért odakényszerítik magukat. S a semmi láthatára az mi majd a víradat szegélye lesz, mit majd mint egy túlzásba visznek a hajók, melyek szenvedélyünk és, jegyzem föl not eszembe, érzetünk ballasztjainak tűnnek, mutatványfélének. Ezen a helyen is, Kiron szalmi szigetén. Megkövült gyereksár, tópart és tó, és a szó visszatáncol a rózsafüzér királynője nyelvére, Ilyet fürdőzés ez a felismerésben, az ezüstfényű csöndben, az élet soha nem rosszabb saját hibáinknál, könnyeinknél, szörnyű és végzettel telt álmainknál, amelyek kubik gödrök melege, vagy felforrósított téglák, trágyafal, a fala előtte a tó, a púla a a hajók egy ágról képe a véletlen időkről, A vén őszi mannak őr is egy rebbenően szürkélő levele az aranymálinkó rejtek helyévé lesz. Oda kell érni alá a felhép függvényében, ha másként nem, céltalan, Oda hát az a minden, a mozdulatlan idő, mely váratlan fordulat, Most hallatlan pusztítóan zuhan, zuhan. Gondolja az utazó a szállod a szobalámpáját lemegfel, lemegfel felkapcsolva. Egyszerre fölhíjad. Mi az? Miféle fényviszonyok zárják be? Ez egy virág, szírma lakat az álomszínen, ahol járunk, vagy hol képzeljük, járni tudunk. Mondjuk, legyen ez a virág tündérrózsa, tündérrózsák ciszolják a tő tükrét, különféle áramlatok ellen, erre meg arra, Míg a banyolult viszonyok kötté nem lesznek. A víz sötét, örvénylő színe. Arrébb kín a mocsaras paltrész fölött száradó ruhák egy juharfa ágain, Melyek a zöld és hűvös levegőben a felejtés ákombákomjainak tűnnek fel. Itt vagyunk hát újfent azok, kiknek nem marad figyelme arra a tényre, Hogy a vadregényes táj, nyarak, vagy egyetlen nyár változatos szavainak emléke, szenvedély és hiányérzet. Egy kaland az utazó számára, ki már álmaiban gyilkossá vált, aztán teregető családdá, írom fel jegyzetvizetembe, egy szóval rettegni járunk erre mindannyian. Mi a váratlanul gondtalanná és dologtalanná lett emberek. Azok, akik ha felébrednek, egy fekete négyzetre ébrednek, arra, hogy semmi sehol, illetve szívek sora, hibák rendezett hajnali fehérre. Ott fekszem, kilonsalmi szigetének egy szállodaszobájában, hajnali óra, se nem riadtan, se nem kipihenten, azt állítva, hogy nincs erőm fölkelni, az egész világ mehet a fészkes fenébe, sejtetve, hogy még csak eztán jön a java. A rózsafüzér királynője a szürke ablakra néz, mintha valami mozgást támadt volna kint. Miféle mozgás? Az ő ület mozgása a hazatérés lehetőségétől, vagy attól, hogy számunkra nincs már ilyen lehetőség, és nem is lesz. Mindazonáltal én kintebb vagyok. Mondjuk így, én kintebb vagyok, mint a kerítésen túl. A mindenen túl, ahonnan iszonyú mennyiségű tó ébred rám, új végeimen egy tóvidék jegyzetkönyve készül vad természetté válni, ami ellen nincs mit tenni. És zenévé lesz minden. Majd az utolsó hang, csöndriad velünk, aztán vissza nyugalomba, a Rózsafűzér királynőjével elszántan hallgatunk. Tchau season Up and down We're captive on the camp. Most bálintal beszélgetünk tovább. Johnny a The Circle Game számát hallották. Fájdalmas szépség talán ez az új készülő ö, vers munka, és azt gondolom, hogy értem is, hogy ezután a regény után hogy kívánkozik ki ugyanez egy más formában. Meg az is eszembe jutott, hogy... De azt sokszor szoktad írni, mondani, hogy hogyan lehet arról írni, amiről nem lehet ö, beszélni, és a detonátában mm, első prózai művetben ugye azt írtad, hogy én már beszéddel nem szabadulok meg semmitől. És akkor ez így nagyon ide kívánkozik, akár a regényhez, akár ehhez, hogy mi van a beszéddel, mi van a nyelvel és hogy, hogy lehet arról beszélni, amiről nem lehet. Vagy te hogy beszélsz arról. Ez nem a nem lehet kategóriája szerintem, hanem akkor mondtam, akkor ellent valaminek. Ugye mindig vannak ilyen hiedelmek, hogy a beszéd és a, és a beszéd a helyzetek megszabadít, bennünket, vagy fölszabadító hatással van ránk, és ez ugye fókuszált esemény lehet elméletileg egy írónál. Tehát, hogy akkor majd kiír valamit, megír valamit, lát és láttalt, és akkor ő maga is megszabadul, illetve fölszabadító hatással lesz rá. Én ezt nem gondolom ma mai napig sem. Ezen azóta sem gondolkodtam, hát ezt a mondatot jól megtaláltad. Én, mi, én... A ezt... mi a helyes igé, amit te használsz? Kélek? Mi a helyes ige amit te használsz? Felsoroltad, hogy mi mindent nem csinálsz, amikor írsz. Ja, igen. Uh, én itt most visszacsatolnék az előbb mondottakra, én nekem a legfontosabb része az, hogy, hogy, hogy valami különös artikulációt nyer egy, hát ugye itt már számomra érzékeny terepre tévedjünk, tehát egy világlátás. Tehát nem kevesebb, Egy, egyébként nem kevesebb. Milyen abból fog... a komplexitásból, ami téged mindig jellemzett, és nehezen is találtad meg azt az utat, hogy a, az építészet, a képzőművészet, az írás, a zene, tehát ebből a komplexből szűrődik le az, amire te azt mondod, hogy világlátás? Igen, úgy szeretném, hogy. <kül> Vagy nem is az, hogy szeretném, azt szeretem. <gül> azt szeretem, amikor, amikor munka közben kiderül, hogy valamiféleképpen látom a világot. Az Erdély nem mit én, jelentett? Én, a, a franc tudja, hogy ki, de, de szert teszek talán ezáltal egy világlátásra. Igen. Erdély, Erdély Miklós, mit jelentett abban, hogy ehhez a világlátáshoz eljuss, hiszen azért a te gondolkodásodban, a te alkotásodban ő azt gondolom, hogy egy centrális figura. Hát többen, többen, többen, ugye a, arról elfeledkezünk, hogy, hogy a Hajas vagy a Szent Jóbi Tamásnak, ö, ö, el szoktunk feledkezni mostanában erről, tehát a a, nem szeretnénk elfelejtkezni. Nem szeretnénk. A Szent Jobinak, a Hajastibornak, az Erdély Miklósnak, azt hiszem, egy, volt egy gyönyörű antológiájuk is, és olyan számomra szintén rendkívül fontos emberek, mint a Vörös Sándor, és mások mutatták be, most nem jut a szemben az antológiának a neve, de, de megjelent. Tehát ők nagyon komoly szövegeket, és nagyon komoly egy, egyszerre, tehát egy ilyen élettel teli ö, szövegeket, verseket ö, hoztak a világra, miközben, miközben ezt párhuzamosan, ugye happening és egyéb, bármilyen életgyakorlatokkal. Benne a 77-ben, meg hát benne vagyunk benne. a teljesség felében, hogy már a mert... És az a kérésem, hogy a regényből hoztál egy részletet. Igen, az az, akkor... az új regénynek egy, a kezdősorai. Ez az előszó helyett. Elválnak útjaink, ne haragudj, mondta nekem éjjel a lány. Mély fekete szemekönyvtől fény lett a és kert fáj alatt. Stílus kérdése, nem álljultam el ettől a mondattól, nem hatott meg, ráadásul tisztának éreztem magam és férfiasnak. Elhúzol a vérbe, kiáltott rám aztán délelőtt. Így kicsiktenül hatásosabb volt, ám addigra annyira fáradt lettem, hogy megserezdültem. A magukat legyőzhetetlennek képzelő emberek téba jót nyugalma árasztotta el a lelkemet, és olyan erő... Ami vetten soha nem bírt még élőlény. Mikor beszélgettünk, néhány kivételesnek mondható helyzettől eltekintve, arcunkon ott maradt az a mindkettőnkre oly jellemző félmosoly. Ebből a félmosolyból most azt a nevetséges következtetést vonhattuk le, amely szerint már kapcsolatunk legelejétől áthidalhatatlan szakadék tátongott közöttünk. És hogy ezt tudtuk, de nem vettük figyelembe. Tetszettek egymásnak halálfélelmeink, mondtam magamban később. Az arc fagyott sár, vagy sárszíni üvegmaszk szilánkokra zúzva, amelytől képtelen megszabadulni az amúgy könnyűnek érzett koponya, holott úgy nézek magam elé, mintha már leszakadt volna. Az iszabba zuhant, az örvénylő, megsárgult falaveleket és mindenféle szemetet magával sodró eső, és most a víz azon fáradozik, hogy magával vigye, vagy megsemmisítse. Minden elfogadható, nem úgy, ahogy én magamat viselem, ez és ez a fantáziálás is merőben értelmetlen. Az arcom leszakad, ahogy mondják, de nem. Valami miatt nem engedi el a kopanya, annak ellenére, hogy kiszámíthatatlan, rángászerű izommozgással ejtem a fejemet le, mindegyre lejjebb, míg aztán szinte már a járdán lezodoló esővíz fürdeti. Fürdeti a kéz, a kar, a két láb. A váratlanul nekérdő jéghíregeső fájdalommentes, zsibbasztó, milliárdnyi tűzúrásra által formálódó alak, Szürke árnyék az október végi felhőszakadásban. Ez a szürke árnyék a régi szállás helyé fele halad az Alma utcai emelkedőn, hétrét görnyedve, nyelvével saras állarcát böködve és nyaldosva belülről. Mi ez? Valami balsejtelemről lehet szó, gondolja, csak hogy. Például, ha nem érne föl, azon pont annyira lenne meglepődve, mint azon, hogy most hirtelen mámorító íz jelenik meg nyelvtövénél, édes ízt érez a szájában, fémeset, hűvöset, de akármint van édeset, és önmagában már ez megelégedést hoz a számára. Kevéskét, ám mindössze ennyi és semmiben nem több szükséges annak megállapítására, hogy maradt a szokott, szelíd, viszony tudata és a teste között, amely fiatalságának és egészségének és az ő kérlelhetetlen gondolkodás módjának megható utolzöngéje lehet. Mivel nem fiatal és nem is egészséges, nem mintha egy pillanatra is törekedett volna rá, hogy megőrizze fiatalságát és egészségét, ennek ellenére egy tár savanyú levest képzel maga szállás szálláshelyének kis asztalkájára az októberi alkonyatban. Az előző éjjel szakítottak pálmával, illetve a lány azzal a lidérces flegmaságával meg a hunyorgó éleslátásával rávette, hogy lépjen le tőle. Így tehát most ez a figura rojár írógépével és a lábzsákjával a hónalat kapaszkodik felfelé az alma utcán, nem érzi az arcát a testét. Nem csak akarat és megfelelően kitartó munka kell ahhoz, hogy ne fagyjunk meg, hanem szükségeltetik hozzá az alapos körültekintéssel kiválasztott öltözék is. Az elmúlt teleket egy hosszú, csontszínű ballonkabátban vészeltem át, épp olyanban, mint amilyet kamaszként viseltem. Néhány nappal ezelőtt azonban, amikor valahol ott felejtettem, pármától kaptam egy számomra felfoghatatlanul elegáns kabátot, amely annak ellenére meleg, hogy egy háromnegyedes átmenetű. Az utóbbi napokban a kezembe nyomott néhány holmimat, hogy vigyem onnan így a könyveimat, a jegyzetekkel a dobozaimat, de olyat is, amiről tudtam Úrik cuca. Ez az ő kobátja volt, ebből páma nem csinált titkot. Úrik lett most a lány szeretője, ha a státuszt veszük, és én akkor a kedvese volnék, azaz majdnem a szerelme. Nem sok hiányzott, ahhoz, hogy szerelmesek legyünk. Másként mondva, csak nem minden, gondolom. Mindez azonban már a múlté. Van vagy 16 órája. Dance me to your beauty with a burning Dance me through the panic till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love beauty when the witnesses are gone let me feel you moving like they do in Babylon show me slowly what I only know the limits of dance me to the end of love dance me to the Above. Dance me to the end of love. that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now though every thread is torn. Dance me to the end of oh love. The End of Love után ismét Maga a vakrepülés játszódik Szegeden, játszódik Budapesten, meg vissza, megy a fiú gyerekkorába is, de hosszú évek óta nem élsz a fővárosban. Mennyire kellett részben a távolság, a fővárostól való távolság, részben az a közelség, ahol az ember megtalálja az egykori helyszínt az íráshoz, mennyiben segíti a nyelvet igen, semmiben. Semmiben nem segített. Az egy... azt én egy, egy... olyan számüzetésnek találtam, amiben nem volt vissza út. Ugyanis azok a világok megszűntek. Tehát a, eltelt ugye 40 év, és ez alatt a 40 év alatt el minden szempontból elképesztő változások játszódtak le vidéken, főleg egy zsákfaluban. Azt hinnénk, ugye, hogy egy zsákfaluban aztán minden a régi marad, de hát nem. Ott is ö, minden, minden átváltozott, nem találtam, nem is kerestem mondjuk meg nem is voltak, reménytelen lett volna azokat a embereket, helyeket megtalálni, én jellegzetesen a 70-es évek végi. Neked az fontos Idik. ezeket megtalálni, vagy mikor izgalmas a nyelv, mitől izgalmas a nyelv neked? Nézd, én, én mint említettem volt, ez egy nagyon régi hozott anyag. Nagyon régi hozott anyag, és és nem akartam, és nem is lett, mert az egy másik könyv lenne, szembesíteni azokat a följegyzéseket és azokat az élményanyagokat, szembesíteni egy 40 évvel későbbi vidéki Magyarországgal. Ez nem volt közel sem a célom, és az időkénti nyugalman kívül semmit nem nem adott nem adott hozzá. tehát egy, egy Isten háta mögötti helyen melóztam még rajta. De ezek meg... És az életjáradék kisfiúja, meg a vakrepülésnek a 17 éves kamassza ők hogyan kapcsolódnak össze? Igen, na hát pont ezek a, ezek a földjegyzések, ezek a bizonyos rövid prózák, ez, ez már akkor, amikor az életerádokat elkezdtem írni, világos volt, hogy mi kerül át már ebbe. Erre most nincs idő, de világos. Világos volt, hogy oda nem, ide megmenni fog majd, mert már akkor egyértelmű volt, hogy, hogy ez féle folytatása lesz egy nagyobb struktúrább és egy összegzőbb időben intervallumban, lejátszódó regényben. Úgyhogy ezekhez meglévő anyagaim voltak is, a, ami a gyerekkori világot illető. Ismét hallgassunk egy zenét, a Boys from the Country Health című dolt, és utána visszajövünk még egy rövid kis beszélgetésre Bálintal. You had drink and mother wake me Early in the morning At the time I was working for a landlord And he was the meanest bastard That you have ever seen And lose a single penny Would grieve him awful sore And he was a miserable bullock And a bitch as fast as her And it's less me ten pounds Oh boy, you had drink and mother Wake me early in the morning I recall we took care of him one We got him out the back and we brought this fucking balls And maybe that was dreaming and maybe that was real But all I know is I left a face with a penny or a buckle And it's lent me ten pounds, I'll buy you a drink And mother like wake me early in the morning But now the most charming of verandas I sit and watch the junkies and drunks the Bálinttel beszélgetünk tovább, és zenék attól is izgalmas, hogy te azért nagyon benne voltál ennek a 70 es 80-as éveknek a, a minden alternatívjában, tehát az alternatív zenében is. Azok a számok, amiket te hoztál, nem biztos, hogy ezt tükrözik. Igen, igen. Sőt, biztos, hogy nem ezt tükrözik. Biztos, hogy nem ezt tükrözik. Ezek leginkább az én úgynevezett biztos pontjaim. Egyrészt szeretem a női hangot a zenében. És amikor ez a fölkérés történt, akkor éppen, éppen a vakrepülésből úgymond kifele jövett ezek, ezek jutottak eszembe. Ezek, ezek az amerikai under, vagy korai underground pszichedelikusok, ugye, egy jó része ha jól, mint a műfaji meghatározás. Így van. Az különben érdekes, hogy egyszer van a vakrepülés, ami a cím az, az elvjet nagyon sok fele, de az egyfajta bizonytalanság is, és maga a regény is ezt a bizonytalanságot föntartja, miközben azt mondod, hogy szeretem, hogy vannak biztos pontjaim. Persze, persze, Ez, azért is szeretem ezt, meg rendkívül fontos szerintem nem nagyon találhatja meg a maga, a maga gondolkodását és szívmelegségét sem, hogyha ezek. Hát most megint egy hülye szó. Ezek a megküzdött biztos pontokat nem verte időközben ezeket a cölöpöket, hogy zenében ez biztos, hogy jó. <gül> e, e, e, és, és itt tovább. Hát. hát ez nagyon precíz, hogy megküzdött is, de az biztos is. Olyan tekintetben nagyon rossz időben jelent meg a könyvet, hogy megjelent valamikor az év elején, és aztán a karantén elvitte, még bemutató volt, de hát pont azt a részét vitte amikor az ember megmutathatja magát és a könyvet. A visszajelzésekből ez érződik -e, hogy jött egy ilyen, ilyen furcsa csönd? Vagy nem keletkezett csönd? Hú, én, én erről nem nagyon tudok mit mondani, mert nekem nagyon kedves, és nagyon szeretetteljes azok a visszajelzések amik szép lassan megérkeznek, és elégedett vagyok ezzel. Köszönöm szépen. Sojmosi Bálint íróval beszélgettünk részben, a vakrepülés című regényéről részben, elkalandoztunk így múltva meg egy picit a jövőbe is, a belső közlés mai vendéget át Bálint író volt, akinek nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és föl olvastad előtt álló szövegeidet. A zárásul kécs csonkéts, ötödik zongora szonátáját halljuk jövő héten Szegő Jánosvári Önöket, Tolvaj Zoltán költővel, íróval. A szerkesztő pály Márk nevében is további szép estét kívánok Marta névát hallották. Én is köszönöm.